Əbəsə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur 42 ayəd Bağışlayan və Mehriban Allahın adıyla Qüreyş zənginlərindən biri qaşqabağını töküb üzünü çevirdi Peyğəmbərin yanına Çorun Abdullah İbn Ümmü Məktumun gəlməsindən dolayı Nə bilirsən, bəlkə də o Peyğəmbərdən İslam'a dair soruşub öyrənəcəkləri ilə təmizlənəcəkdir. Yaxud öyüd dinləyəcək və bu öyüd ona fayda verəcəkdir. Ehtiyac hiss etməyənə gəldiydə, sən üzünü ona tərəf çevirirsən, onun sözünə qulaq asırsan, onun küfürdən təmizlənməsindən sənə nə? Yürə-yürə sənin yanına gələn və Allahdan qorxan kimsəyə gəldiydə isə, Sən ondan üç çevirirsən Xeyr, belə yaramaz Bir daha belə etmə Həqiqətən bu ayələr bir öyüd nəsihətdir Kim istəsə, ondan öyüd alar Bu Qur'an Allah dərgahında çox mühtərəm, möhtəbər səyifələrdə Qədir qiyməti yüksək, şanı uca, tərtəmiz səyifələrdədir Şeytan onlara toxunabilməz O Allahla Peyğəmbərlər arasında olan Elçi mələhlərin əli ilə Lövh-ü məhvuzdan götürülür Yaxud o elçi mələhlərə etibar edilmişdir O mələhlər ki Allah yanında çox mühtərəm Allaha çox mühiti diler Ölsün kafir insan O nən ankördür Bu təkəbbür onda hardandı Allah onu hansı şeydən yaratdı Allah onu bir qətrə dəyərsiz nütfədən yaratdı Ona biçim verdi Sonra onun üçün ana bətnindən çıxış yolunu asanlaşdırdı Sonra onu öldürüb qəbrə qoydu Sonra da istədiyi vaxt onu dirildəcəkdir Xeyr İnsan Allahın ona buyurduğunu hələ yerinə yetirməmişdir İnsan hələ bir yeməyinə baxsın, Görsün ki, ona necə ruzi verdik. Həqiqətən biz yağışı bol yağdırdıq, Sonra yeri gözəl yarattıq, Yaxşı yardıq, Belə ki, orada dən, Dənli bitkilər göyətdik. Üzüm və yonca, zeytun və furma bağları, Ağacları bir-birinə sarmaşan baxçalar, Növə növ meyvələr Və ot ələf yetişdirdik. Bütün bunlar sizin və heyvanlarınızın istifadəsi üçündür. Nəhayət qulaqları kar edən o dəhşətli səs gələndə, israfil surunu çalanda, o gün insan qaçacaq öz qardaşından, anasından, atasından, zövcəsindən və oğullarından. O gün onlardan hər birinin istənilən qədər işi olacaqdır. Hər kəs öz hayında olacaq. O gün bir çox üzlər parlayacaq, güləcək, sevinəcəkdir. O gün bir çox üzlərə isə toz torpaq qonacaq. Onları zülmət, yaxud his bürüyəcəkdir. Onlar, pis əməllərə uyan kafirlər, pozğunlardır.